pizu haundiarekin. Eta abertzale eta ezkerreko zerrendak dira gehienik bozkatuak izan lehen egun Eunaindako dako emezortzi inguruaikin bientzat. Biaren itzulirako, momentu historiko batian agertzen direla bertzaleak erraiten zaokun, zerrenda burua den, jiltzi meuni, bastiako ausapesak. L'element la première fois, 50 ans Elementu ragusia da, la Korsikan, berrogeita ama orte hauetako gora beheren ondutik, lehen aldikotz, nasionalistak Korsikako kolektivitatearen kudeatzeko punduan direla. Donc, bon, moment capital, momentu garantzitzu batian dira, abertzare guziak oartua dira gertakariaren heineko jokamoldea ukan behar dugula. Le le si. Alors, Bi egun dure gelditzen dure dira, de denak mobilizatuak dira, sekurako inarrosaldia ditaike eta herriunen historiako kapitulu berri baten astapena ditaike irabazten baginu elduden igan dian. ...diztoar Paperean, joko abiziki tinke ditaike, bai eskuina, eskerra eta bertzalen artian. Igan dian ikusiko.